Джордж Мартін Мандрівний Лецар Описані в повісті «Події» Сталися приблизно за 90 років до початку Гри престолів. Могила у ґрунті, розм'яклому під весняним дощем, копалася легко, дунк вибрав для неї моріжок на західному схилі невисокого пагорба. Старий бо полюбляв дивитися, як сідає сонце. Ще день прожили, перебули, зітхав, бувало, покійний. А що наступний принесе? Того ніхто в світі не відає. Хіба не так, Дунку?» Так і жили собі, не відаючи, доки наступний день не приніс дощ і не вимочив їх до кісток. За ним другий день подарував ручкий вологий вітер, третій – пронизливий холод. А на четвертий день старий так заслаб, що не подужив і сісти в ерхи а тоді хутко змарнів і помер. Хоч оце ж тільки днями виспівував на весь голос у дорозі стару пісню про красну дівку з Мартинова, замінивши задля нагоди Мартинів на ясенбрід. Ясенбродді, дівка красна, станом тонка, оком ясна, гей-та-гоп, гей-та-гоп. Пришелепку ото повторював до себе дунк, риючи могилу. Заглибивши яму як належить, він притяг до неї на руках тіло старого. Маленький худий чоловічок без кульчуги, шолома та паса з мечем, важив не більше за мішок з листям. А дебелий, трохи вайлуватий дунк витягся уже в доброго сажня заввишки, хоча віку мав лише 16 чи 17 років, певніше ніхто не знав. І на широкому міцному кістяку щойно почало наростати м'ясо. Старий часто хвалив його силу, на хвалу був щедрій, бо на що інше не мав статків. Дунк поклав старого на дно могили і мовчки постояв над ним. Вологе повітря обіцяло новий дощ. Хлопець знав, що мусить засипати могилу, поки з неба знову не линула вода, та ніяк не зважувався кинути грязюку на втомлене обличчя старого. От якби Септон проказав над ним якоїсь молитви. Але Септона немає. «Старого є тільки я». Старий лицар навчив дунка усього, що знав про бій мечем, щитом і списом, але не вмів навчити гарних слів та хитромудрих літер. Я б лишив вам меча, та він же струхне у землі. Нарешті промовив дунк, наче перепрошуючи. Та й ви, мабуть, з божої ласки скоро матимете нового. Шкода мись, пане, що ви померли. Він замовк і не знав, що казати далі бо не пам'ятав до пуття жодної молитви. Старий за життя, не надто ревно молився. Та зрештою спромігся на кілька слів. «Ви були справжнім лисарем. Ніколи не били мене без вини. От хіба що того разу в дівосвіті? Пиріг у довиці з'їв не я, а хлопчик-служка при заїзді. Я ж вам казав, а ви не послухали. Та то пусте. Га вас до себе боги приберуть, пане». Він скинув до ями ногою трохи землі, а тоді почав зігрібати її навалом, не дивлячись на тіло на дні. Він таки прожив довге життя, подумав Дунк. Більше як 50 років, мало не 60. Чи багато людей доживають до його віку, а старий лизар ще встиг і нову весну побачити. Коли Дунк годував коней, сонце вже сіло. Коней було три. Його власний сідлуатий мерин Подорожня кобила старого та грім Лицарський бойовий огер На якого сідали тільки задля герцю чи битви Великий брунатний кінь не мав уже тієї сили та хуткості, Як з молоду Але ще басував, виблискував очима Вищиряв зуби і коштував дорожче за решту дункових статків Якби продати грома, старого каштана, сідла й вуздечки То срібла вистачило б аж... Дунк скривився він знав тільки життя мандрівного лицаря, що їздить між замками та обійстями, служить тому панові чи цьому князеві, б'ється за них у битвах, їсть з їхнього столу, а як закінчиться війна, то знову рушає світом шукати долі. Траплялися ще й такі нагоди показати себе, як турніри, але рідше, ніж панські чвари. Як зима була голодна, то заплотні лицарі охочі вдавалися до розбою, але Дунків хазяїн ніколи себе таким не ганьбив. Аби ж то знайти собі заплотного лицаря, що потребує зброєносця. Ходив би за конями, налощував кульчугу. Звична справа, подумав Дунк. Чи податися до якогось міста? В лані-спорті чи король-березі можна влаштуватися до міської варти. Або ж він звалив речі старого під дубом. Полотняний гаман містив три срібні олені, 19 мідяків та уламок граната, але, як і в кожного заплотного лицаря, найзначніший його статок складали коні та зброя. Дункові у спадок дістався кольчужний обладунок, з якого він безліч разів обдирав іржу, залізний шоломець з широкою носовою стрілкою, зім'ятий на лівій скроні, пас для меча з потрісканої шкіри. Меч-півторак у піхвах зі шкіри та дерева. Кинжал, бритва, гострильний камінь. Поножі, ренграф, Ясеневий бойовий спис у вісім стовп завдовжки з грізним сталевим вістрем. Нарешті дубовий щит з побитою сталевою облямівкою і гербовим знаком пана Арлана, лицаря з грошодубу, крилатим келихом сріблястим набором. Дунк глянув на щита. Підхопив із землі паса з мечем, знову глянув на щита. Пас був пошитий на кістлявий стан старого лицаря, а надунка замалий, так само, як і кольчуга. Тож він обмотав піхви конопляною мотузкою, підперезався нею і витяг з піхов меча. Це був прямий, важкий півторачний клинок доброї замкової роботи. З руків'ям м'якої шкіри на дерев'яній колодці – та маківкою з лискучого чорного каменю. Меч не мав багатих прикрас, але зручно лежав у руці. Гостроту його Дунк добре знав, бо не один вечір до сну просидів над ним із бруском та намасленим ганчір'ям. «Втримав його старий, то втримаю і я», – подумав собі Дунк. Адже на Ясенбродській луці якраз затівається турнір. Пистроніжка йшла легшим кроком, аніж старий каштан. Та все ж дунк втомився і набив болячки, поки не побачив попереду корчму. Високу дерев'яну мазану хату біля річки невеличке. Тепле жовте світло лилося з вікон закладу і закликало подорожніх його не минати. «Маю три срібняки», – мовив Дунк до себе. «Вистачить на добру вечерю і скільки влізе пива». Щойно він зіскочив з кобили, як із річки виліз голий хлопчик і став сушитись якоюсь бурою дергою на зразок кобеняка. «Ти тут пристайні?» – запитав дунк. На вигляд хлопчик мав років вісім чи дев'ять. Блідий та кислявий, ноги обліплені грязюкою по самій гомілки. Але найбільшою чудосією хлопцеві було волосся, бо його бракувало. Зовсім. Вичистино мені кобилу, тоді засип вса усім трьом коням. Упораєшся, хлопець нахабно витріщився на гостя. Упорався б, як би схотів. Дунк спохмурнів. Ану, не смій базікати казна що. Перед тобою лицар, затям собі. Не надто на лицаря. А хіба всі лицарі однакові? Лицарі всякі бувають. Та ви на жодного не схожі. У вас он меч на мотуску теліпається. То й що? Аби піхви не падали. Гайда хутко до коней. Впораєшся, отримаєш мідяка. Не впораєшся, ляща у вухо. Він не став чекати, що у відповідь збреше малий тайняр, а відвернувся і плечем штовхнув двері. Цієї години корчма мала б гудіти від люду та натомість стояла майже порожня. За одним столом зморило молодого панича у розкішній одномашковій делії. Той тихенько похропував у калюшку розлитого вина, та окрім нього не було ані душі. Дунк збентежено роззирався навколо, доки з кухні не з'явилася повненька, коротенька, трохи зжовтла лицем жіночка. «Сідайте, де бачите!» Подати пива або вечерю? запитала вона. І те й інше. Дунк зайняв стільця коло вікна, що найдалі від панича. Є добра ягня, хрустко засмажена стравами, та кілька качок, що їх мій син встрелив. То чого бажаєте? Він не їв у корчмі вже, мабуть, з півроку, тому відповів І те й інше. Жіночка засміялася Добрій статурі, добрий харч! Тоді налила кухоль пива і подала до столу. «Візьмете кімнату на ніч?» «Ні!» Дунк марив про м'яку соломіну постіль та дах над головою, але гроші мусив берегти. Якось переспиті на землі. Попоїм, вип'ю пива та й далі до Ясенброду. «Чи далека доти путь?» «Ще з день їхати. Як біля згорілого млина дорога розголузиться». То прийміть на північ А чи мій хлопець подбав про ваших коней Чи знову втік Та наче не втік Відповів Донг Щось у вас нині відвідане небагаті Півмістечка попхалися на турнір Мої харцезяки теж утікли б Якби я попустила Ой, леле Що з корчмою буде Як я помру І вони її успадкують Хлопець ладний круглий день тянятися Поміж вояків а дівчисько зітхає хихотить, що й хихотить, щойно десь за вікном лицар промайне. І що в тій голові робиться? Я їй вже казала лицарів з посполитими з одного й того самого ліплено, а хліб та яйця однак не здешевіють, хоч би там скільки вони списів поламали. Корчмарка зміряла Дунка цікавим поглядом Його меч та щит промовляли про одне, а мотузяний очкур і груба полотняна сорочка про інше. «То ви й самі, напевне, на турнір?» Перш ніж відповісти, він ковтнув пива. Кольору темного горіха, на смак міцне і густе. Кращого й бажати годі. «Еге ж!» «Та не обичого, а за перемогою!» Отакої, От буркнула хазяйка. «Але не образливо. У іншому кутку корчми панич підняв голову з калюжі вина, він мав форобливого кольору обличчя, під стрігою світло-брунатного волосся. Підборіддя поросло світлою щитиною. Панич потер очі, глипнув на Дунка і проказав. «Я бачив тебе у вісні». А тоді наставив пальця тремтливою рукою: «Не підходь, чуєш? Не наближайся до мене!» Нічого не розуміючи, Дунк вирішився на нього. «Прошу пана!» Корчмарка нахилилася ближче. Не зважайте, пане лицарю. Той панич тільки й робить, що п'є, та торочить про свої сни. Піду наподам подам вечерю, і заспішила геть. Вечерю? Панич гидливо скривився, наче від бурної лайки, тоді важко зіп'явся на ноги і сперся на стіл, щоб не впасти. Мене зараз знудить, оголосив він. Груди йому вкривали засохлі плями червоного вина, мало не злиті у одну. Я схотів повію, але тут їх катма. Усі втекли на Ясенбродську луку. Побийте мене боги, де б його вина випити? Хитаючись, він пошкандибав геть із трапезною. Дунк почув, як панич видирається сходами, щось мугикаюче. «Жалюгідне створіння. «Але звідки він може мене знати?» – замислився Дунк над кухлим пива. Ягня видалось йому найсмачнішим з усього колись куштованого, доки не подали качку, спечену з вишнями та лимоном, і зовсім не таку жирну, яких зазвичай печуть хазяйки. На додачу корчмарка принесла горошку з маслом і вівсяного хліба щойно спече. «Ось яка вона, лицарська доля», – сказав собі Дунк. Обсмоктуючи з кісточки останні крихти м'яса. Добра їжа, пива скільки душа забажає, і жодних тобі лящів. Він випив другого кухля до страви, третього задля забави, а тоді четвертого, бо нині був сам собі хазяїн. останок він заплатив корчмарці срібняка і нарешту отримав жменю мідяків. Коли Дунк встав за столу, вже спустилася глупа ніч. Натоптане черево поліпшило настрій, хоча гаманець і полегшав. Він бадьоро закрокував до стайні, аж раптом попереду заїжджав кінь. Тихо, братику, мов хлопчачий голос. Дунк прискорив крок, хмурніючи. Хлопчик стайняр тим часом уже видерся на грома, вдягнувши обладунок старого лицаря. Кольчуга виявилася довшою за нього самого. Шоломця довелося зсунути на лису потилицю, бо інакше той затулив би йому очі. Малий виглядав конче рішучо і так само безглуздо. Дунк став у пройомі дверей до стайні та зареготав. Хлопець зиркнув на нього, зашарівся і скочив додолу. «Пане, я не хотів!» «Злодюга!» – мовив Дунк, намагаючись додати голосу і суворості. «Ану, скидай обладунок і радій!» Що грім не розколотив твою дурну Микітру Це бойовий кінь, а не дитячий муцик Хлопець зняв шолома і кинув його на солому Та я вершник, не згірш вас Оголосив він зухвало і оком не зморгнув Стули пельку нахабу Добалакаєшся мені Кульчугу теж знімай Що це ти таке надумав? Як я відповім зі стуленою пелькою? Хлопець вивернувся з кульчуги та зронив її на підлогу. «То розтулий, відповідай», – дозволив Дунк. «Тепер підніми кульчугу, обтруси з неї мотлох і поклади, де взяв». «Шоломця теж». «Ти коней нагодував, як я тобі наказав, а без строніжку почистив?» «Еге ж», – відповів хлопчисько, обтрушуючи солому з кульчуги. «Ви ж їдете до Ясенброду, так?» «Візьміть мене з собою, пане лицарю!» Саме про це його і застерігала корчмарка. «А що твоя мати скаже?» «Мати?» – Хлопчина похнюпився. «Матінка померли, нічого не скажуть!» Дунк задумався. «Хіба корчмарка йому не мати?» «А втім, можеш він лише служити при корчмі?» Від пива думки в Дунковій голові трохи плуталися. «То ти сирота?» Запитав він збентежено. А ви? зухвало перепитав малий. Колись був, зізнався Дунк, поки старий лицар не взяв до себе на службу. Візьміть мене служити за зброєносця. Я не потребую зброєносця, відрізав Дунк. Кожен лицар потребує, заперечив хлопчик. А ви, пане, без зброєносця пропадете. Дунк загрозливо підняв руку. Зараз дам ляща в вухо, то сам пропадеш. Насип мені торбу і вса. Поїду до Ясенброду. Сам один. Здавалося, хлопчину його погрози не надто злякали. Якусь мить він стояв, зухвало схрестивши руки на випнутих грудях. Та коли Дунк вже збирався дати йому спокій, обернувся і пішов по ОВС. Дунк спершу відчув полегшення, а тоді подумав. Що як... Та ні, при корчмі малому буде краще. Хай мене його важка доля зброєносця при заплотному лицареві. Хлопчик між тим аж з лиця змарнів од розпачу. Скочивши на бестроніжку та узявши повід грома, Дунк вирішив підбадьорити малого мідним грошем. Тримай, хлопче, за роботу! Він кинув йому мідяка і посміхнувся. Та малий стайняр навіть не вирухнувся зловити монету. Гріш упав у грязюку між його голими п'ятами і залишився там лежати. Підніме, як я поїду, вирішив Дунк. Тоді розвернув кобилу і рушив геть від корчми, ведучи за собою двох інших коней. Дерева сяяли у місячному світлі. Небо розкинулося безхмарне і помережене плетивом зірок. Але виїжджаючи на дорогу, Дунк відчув як малий, мовчки, похмуро дивиться йому у спину. Коли Дунк натягнув повід на краю широчезної Ясенбродської луки, на ній вже видовжувалися полудневі тіні. На траві розкидано було зоп'ять шість десятків шатрів і наметів. Малі і великі. Квадратні та круглі, ташні, лляні та шовкові, під довгими прапорами на опорних тичках, весело забарвлені й розмальовані. Вони буяли яскравіше за поле диких квітів. Одні були густо червоні, інші сонячно-жовті, усіляких відтінків зеленого та блакитного, суцільно чорні та сірі, бускові та лілові. Багатьох лицарів старий зустрічав на війні чи герці а інших Дунг знав по оповідках навколо табірних вогнищ, у шинках та заїздах. Хоча він і не освоїв Чаклунських умінь читання і письма, та гербової науки все ж від старого набрався, бо той наполегливо вкладав їх хлопцеві у голову, не даючи спокою навіть у дорозі. Солов'ї належали князеві корону з порубіжжя, що володів високою арфою не гірше, ніж списом, Увінчений короною олень позначав присутність пана Леонеля Баратеона, прозваного штормом Реготуном. Також дунг помітив мисливця дому Тарлі, лілову блискавку дому Дондаріон, червоне яблуко Фасовеїв, онде ревів на встоячки Лев Ланістерів, золотий на кармазині, а там пливла пірюзовим полем тьмяно-зелена морська черепаха Естермонтів, брунатне шатро під прапором з червоним огерем. Належало нікому іншому, як панові Отто Бракенові на прізвисько Харциз Бракінський. А отримав він те прізвисько три роки тому, коли убив князя Квентина Чорноліса на турнірі у король березі. Дункові доводилося чути, як пан Отто одним ударом затупленої сокири геть спотворив забрало шолома пана Чорноліса, а заразом і обличчя під ним. Тому нині прапори Чорнолісів майоріли якнайдалі від пана Отто на західному краю Луки. Марбранд, Малістер, Каргел, Вестерлін, Лебедин, Мулендор, Вишестраж, Флорент, Фрей, Пенроз, Стоквард, Даррі, Парен, Вильд. Здавалося, від усіх шляхетних домів Заходу та Півдня до Єсенброду приїхало Полицареві, а коли й по троє, щоб подивитися на Красну Діву і показати себе перед нею на полі честі. Шатра були красні та пишні, але Дунк розумів, що не на тому баштані вродився, щоб між них пхатися. Насмілишся стати поруч своїм табором, і матимеш на свою голову, коли мовчазне презирство, а коли й відвертік пине. А як хтось і поставиться з належною лицаріві гречністю, то тільки роз'ятрив би рану, тому весь Дунків дах над головою на цю ніч складатиметься з потяганої вовняної вотоли». Хай чи славетний лицар королівства, вечерює каплуном або молочним поросям, а дунк обійдеться і твердим, наче кора, шматком солонини. Мандрівний лицар має триматися за свою честь і гідність. Без них лицаря годі відрізнити від першого ліпшого сердюка за проданця. «Я маю заслужити місце у чесному товаристві. Якщо битимуся добре, то якийсь князь може взяти мене до замкової дружини». Тоді я мандруватиму із шляхетними супутниками, щодня їстиму свіже м'ясо з панського столу, а на турнірі ставитиму власне шатро. Та спершу треба показати, чого я вартий. Дунк неохоче повернувся спиною до турнірного поля і повів коней до лісу. На краю великої луки, за добру версту від містечка та замку, він знайшов галявину, де струмок розливався на вигині, утворюючи глибоку заболоть, Берег грязно заріс очеретом, а над усім царював височезний густий в'яз. Тут весняна трава була яскраво зелена, мов на гербі намальована, і м'яка на дотик. Гарна місцинка, що ніким не захоплена. Отут тут і буде мені шатро», – сказав собі Дунк, «з листяним дахом, зеленішим за прапори тирелів і астермонтів. Перш за все належало потурбуватися про коней, Опісля того він роздягнувся і заліз до ставка за болоті, щоб змити з себе бруд дороги. «Справжній лицар зберігає у чистоті не тільки душу, але й тіло», – завжди казав старий, наполягаючи, щоб вони обоє милися з голови до п'ят на кожний поворот місяця, незважаючи, смердить від них чи ні. Ставши лицарем, Дунк наклав на себе таку саму обітницю. Він сидів голий під в'язом. Сушився від води, тішився теплим весняним повітрям на шкірі і дивився, як поміж очерету ліниво шурхають бабки. Чому кажуть, що вони схожі на драконів? Ані трохи не схожі. Втім, Дунк ніколи не бачив дракона, а старий бачив. Дунк чув ту оповідку від нього з півсотні разів. Як пан Арлан, що зовсім малим їздив зі своїм дідом до король берега, як вони там бачили останнього дракона за рік до його смерті. То була зелена дракониця, мала і спотворена, з крихітними мертвими крильцями. Жодне з її яєць не пролупилося. «Балакають, що її король Ейгон отруїв», – казав старий лицар. «То був іще Ейгон третій, не батько нашого короля Даерона, а драконяча смерть, або ж Ейгон нещасливий. Він лякався драконів». Бо чудовисько його дядька зжерло його власну матір. Відколи помер останній дракон, літо стало коротшим, а зима довшою та лютішою. Сонце зайшло за верхівки дерев і одразу похолоднішало. Коли дунк відчув на руках курячі лапи, то вибив сорочку і штани об стовбур в'яза, щоб витрусити найгірший бруд, і знову натягнув на себе. На завтра. Він мав відшукати розпорядника забави і записатися на турнір. Але насамперед – одна важлива справа. Не вирішивши її, нема чого і пнутися. Навіть не заглядаючи у воду, він знав, що не надто скидається на лицаря. Тому повісив щит пана Арлана за спину, щоб усі бачили герба. Стриноживши коней, Дунк полишив їх скупти рясну зелену травичку під в'язом, а сам – Рушив пішки до турнірного поля. Зазвичай на Луці, що лежала від Ясенброду через річку, містечкова громада випасала худобу. Та зараз усе змінилося. За одну ніч на Луці виросло друге містечко з шовку замість каменю. Більше та красивіше за старе. Уздовж краю поля десятки купців поставили ятки та вози, з яких продавали смаженину й садовину, миски й паски, чоботи на ноги і для пива роги, соколів для полювання, і хутра для підстилання, коштовності, прянощі, пір'я і загалом усе, що душа забажає. Мартопляси, лялькарі та штукарі блукали у натовпі, показуючи свою вправність, а з ними задніх не пасли повії та гамонорізи, тому Дунк ані на мить не випускав гроші з рук. Вловивши пахощі шипіння ковбасок на димному вогні, Дунк зайшовся слиною і купив одну ковбаску за мідяк з гамана, а до неї ріг пива. Підживлюючись, Дунк заразом подивився, як різьблений та намальований дерев'яний лицар б'ється з дерев'яним драконом, а тоді загледівся і на лялькарку, яка рухала драконом. Високу, черняву, струнку, мов спис, дурнійську кралю з оливковою шкірою. Хай вона й не мала повної пазухи, та дункові глянулося її привітне личко, і вправні пальці, що змушували дракона звиватися на кінцях поворозок і завзято кидатися на ворога. Він дав би дівчині мідяка, якби мав зайвого, та зараз кожен гріш міг вирішити головну справу. Сподівався дунк недарма, Серед купців були й зброярі. Тирощієць із розгалуженою синьою бородою продавав розкішно поціцьковані золотом та сріблом шоломи у подобах птахів чи звірів. Один коваль гучно вихваляв свої дешеві сталеві мечі, а інший мовчки продавав кращі і дорожчі. Проте Дункові бракувало не меча. Потрібний майстер сидів аж у кінці ряду. На столі перед ним лежала кульчуга мистецької роботи, та пара з членованих сталевих рукавиць. Дунк уважно їх оглянув і мовив. Гарна робота. Кращої не знайдете. Опецькуватий коваль, не вищий за п'ять стоп, але ширший за Дунка в грудях, мав чорну бороду, грубезні м'язисті руки і величезні лопаті-долоні. На Дунка він дивився з гідністю, неулесливо. «Мені треба до турніру», – мовив Дунк. «Добру кульчугу, ринграф». Поножі і глухий шолом. Хоча шоломець старого добре сидів на голові, та обличчя захищала сама лише носова стрілка, Дунк бажав мати щось певніше. Зброяр зміряв його поглядом. Чи малий чолов'яга? Та я й більше вдягав. Він вийшов за столу. «На коліна, якщо ваша ласка. зміряю плечі. Оце шия так шия. Міряй, не переміряєш». Дунк став на коліна. Зброяр приклав йому до плеча ремінця з вузликами, пробурчав щось, накинув ремінця на шию, знову пробурчав. «Ану руку здійміть!» «Та ні, праву!» Тоді забурчав у третє. Довжина ноги зсередини, товщина гомілки, обсяг стану – все викликало в майстра нові напади бурчання. «Дещо зараз на возі знайдеться, а решту скую!» мовив зброяр, коли закінчив. «Майте на увазі, я роблю просту добру сталь, не заквечену сріблом чи золотом. Мої шоломи, вони і не вигляд шоломи, а не свині з крилами чи заморські гарбузи. Та як у обличчя спис полетить, отоді за мій товар і подякуєте». «Не бажав би нічого кращого», – відказав Дунк. «Яку ціну візьмете?» «Вісім сотень оленів, бо сьогодні я добрий». Вісімсот. То було на дещо цю більше, ніж йому гадалося. «Я... я можу віддати старий обладунок на меншого лицаря. Шоломець, бехтерець...» «Башбулат продає тільки свою роботу», – відрізав майстер. «Але візьму на залізо для кузні, якщо товар добрячий та іржі небагато. Гаразд, буде вам за шість сотень». Дунк міг би прохати башбулата повірити у борг. Та відповідь знав заздалегідь. Ще на службі в старого він зрозумів, що для купців слово «заплотного лицаря» рідко важить більше за слово «харцезяки з темного лісу». «Я вам зараз дам два срібняки, а обладунок і решту грошей принесу зранку на завтра». Майстер якусь мить роздивлявся його. «За два срібняки купити один день, а після продам товар наступному, хто спитається». Дунк вийняв два оленя з гаманця і поклав у мозолисту долоню зброяра. Математи все без обману. Я ж бо перемагати приїхав. Отакої, баш Булат вкусив одну з монет. А нащо всі оті достойники на поле припхалися. Позаду нього ясенбродська лука сяяла вогнями смолоскипів. Над травою пливли співи та сміх, але його не тішили. Гроші на обладунок могли знайтися тільки одним способом. «А як раптом зазнаєш поразки? Що тоді?» «Одна перемога. Більше не треба», – пробурмотів він у голос. «Хіба я забагато прошу?» Втім, старий лицар і того не хотів з певної пори. Він жодного разу не бився на турнірному герці. Відколи його зсадив з коня принц дракон каменя. А сталося це багато років тому на турнірі біля замку штормолам. Не кожен може похвалитися, що зламав сім списів супроти найславетнішого воїна семецарства, казав старий. Краще, ніж того разу, я вже ніколи не битимуся. То навіщо мучитися? Дунк підозрював, що на заваді панові Арлану стала старість а не принц Дракон Каменя, та не смів висловити підозру в голос. Старий мав свою гідність і зберігав її до останнього подиху. «Я швидкий та міцний. Мені до снаги те, на що він уже й не сподівався. А чому б ні?» – уперто повторював собі думк. Він пробирався трав'янистою галяваною і думками зважував своє майбутнє щастя на герцях, коли зненацька побачив крізь кущі миготіння багаття. «Що за нова біда?» Недовго думаючи, Дунк вихопив меча і ринувся навмання крізь високу траву. Він увірвався був до свого табору з ревом та лайкою, але спинився, забачивши хлопця біля вогню. «Ти?» – вигукнув він, опускаючи меча. «Що ти тут робиш?» «Рибу смажу», – відповів лисий малий. «Хочете?» «Я питаю, як ти сюди втрапив?» «Коня вкрав чи що?» Під'їхав на задку воза, якийсь чоловік віз ягнят до замку, до столу пана господаря Сенбродського. Гаразд, то піди подивись, чи він ще не поїхав, або ж знайди собі іншого воза, байдуже, аби забрався геть. Не проганяйте мене, вперто проказав хлопчина. Мені та корчма вже в печінках сидить. Я не терпітиму твого нахабства, попередив Дунк. Откину тебе через коня просто зараз і відвезу додому. «Та ж до Корольберега ато, мовив хлопець. «Турнір пропустите!» На хвильку Дунк подумав, що з нього глузують. Але Милий не міг знати, що Дунк народився у король березі, Отже, ще одне жебречення з Блошиного подолу. Хто насмілиться винуватити його за те, що він схотів звідти вибратися на світ божий? Дунк відчував себе дурним, стоячи з мечем у руці над восьмирічним сиротою і вклав зброю до піхов, зберігаючи похмурий вигляд, аби малий знав, що лицар всяких дурниць не даруватиме. відлупцювати б його як слід», – подумав він, але не зміг підняти руку на жалюгідне дрібне хлоп'я. Натомість роззирнувся табором. У справному коліс камінців весело тріщало багаття. Коні були вичищені, а одяг звисав зв'яза і сушився над вогнем. «А оце чого тут?» Я виправ. Відповів хлопець, попорав коней, запалив багаття, спіймав рибу, поставив би й намет, але не знайшов. Онде мій намет. Дунк махнув рукою над головою, показуючи нагілля високого в'язу, що нависло шатром. Це дерево, відповів хлопчик, анітрохи не вражений побаченим. Справжній лицар не потребує іншого намету. Краще спати під зірками, ніж нюхати киптя у наметі. А якщо дощ. Дерево закриє від дощу. Дерева пропускають воду. Дунк засміявся. Справді пропускають. Гаразд. Правду кажучи, в мене бракує грошей на намет чи шатро. А ти краще перегорни рибу, бо знизу спалиш, а згори лишиш сирою. Не буде з тебе доброго кухарчука. Був би, якби я схотів, відповів хлопець, але рибу перегорнув. Де твоє волосся? запитав Дунк. «Маєстри зголили». Раптом усвідомивши, Малий натягнув каптура темно-бурого кабеняка на голову. Дунк чув, що таке роблять, коли лікують від вошей, волосяної шашелі та інших хвороб. «Ти хворий або що?» «Ні», – відповів Малий. «А як вас звати?» «Дунк». Підле створіння зареготало так, наче почуло щось найкумедніше у світі. «Дунк?» Перепитав малий. «Зацний лицар пан Дунк? Ні, лицарів так не кличуть. Ну хоча б Дункан, або що?» А чи справді Дункан? Старий, скільки знав, називав його просто Дунком. А життя до служби в старого він пам'ятав поганенько. «Так, Дункан», – відповів він. «Пан Дункан з...» Дунк не мав ані прадавнього імені, ані родовитого дому за плечима. Коли його знайшов пан Арлан, він жив у провулках Блошиного Подолу і під'їдався у тамтешних гидких харчівнях. Ані батька, ані матері він не віддав. То що ж відповісти? Пан Дункан з Блошиного Подолу? Не надто шляхетне ім'я. Хіба що прозватися паном з Грошодубу. Але раптом хтось запитає, де він, той Грошодуб? Дунк ніколи там не був. А старий не мав охоти розповідати. Він зморщив лоба на хвилинку, а потім зметикував Пан дунк високий. На зріст він таки був високий, хто б казав. Та й прізвисько досить гучне, цілком лицарське. Але малий розважив інакше Не чую я щось про такого лицаря. Дунка на високого. Хіба ти знаєш усіх лицарів семицарства? Хлопець кинув у відповідь зухвалий погляд. «Усіх, які чогось варті. Я не гірший за інших. І покажу це всім на турнірі. А ти маєш яке сім'я, злодюшко?» Хлопчик повагався. «Ег!» – відповів він нарешті. Дунг сміятися не став. Голова хлопця справді скидалася на яйце. Малі хлопчики бувають жорстокі до інших, так само, як і дорослі. «Егу!» – відповів він. «Було б мені відлупцювати тебе до крові та відіслати геть, але, правду кажучи, мені бракує не тільки намету, але й зброєносця. Тож присягайся коритися моїм наказом і лишайся при мені на час турніру. А там побачимо. Якщо виявишся вартий свого харчу, то матимеш одяг на спині та їжу в животі. Хай одяг буде із ряднини, а їжа – солонина татараня, ну, хіба що оленина» коли лісників поруч нема, та голодний і холодний не ходитимеш. До того ж, обіцяю не бити тебе марно. Ек вдячно посміхнувся. Красно дякую, вельможний пане. Називай просто паном, виправив Дунк. Я ж не вельможний господар чи князь, а заплотний лицар. Він спитав себе, чи бачить його згори покійний старий. Я вчитиму малого лицарської науки так само, як ви, пане, вчили мене. Він хлопець меткий, і одного дня сам зможе стати лицарем. Малий таки недосмажив рибу всередині, та й кістки не всі повитягав. Але проти твердої солонини то була розкішна учта. Екг скоро заснув коло згасаючого вогню. Дунк лежав на спині неподалік, підклавши під голову чималі долоні, і дивився у нічне небо. З турнірного поля, за версту звідти, долітали звуки музики. На небі всюди сяяли зірки тисячі й тисячі. Одна впала, поки він дивився, прокреслила яскравий зелений слід на чорному небосхилі та й зникла. Коли падає зірка, вона приносить щастя тому, хто її бачить, подумав Дунк. Інші лицарі в своїх шатрах та наметах бачать саме шоук замість неба. От і дістанеться усе щастя мені самому. Вранці він прокинувся від півнячого кукурікання. Ек нікуди не дівся. Спав собі під кунтушем старого лицаря. Початок добрий, хоча б не втік уночі. Дунк тиснув його носаком у бік, щоб прокидався. «І підіймайся! Час працювати!» Хлопець швидко підскочив, протираючи очі. «Допоможи засідлати бестроніжку!» – наказав Дунк. «А поснідати?» Є шматок солонини. Отримаєш, як упораєшся. Краще вже конятини, пробурчав Ек і додав. Пане, роби, що скажу, бо снідатимеш копняками. Неси гребінці, вони у саквах. Так, у отих. Разом вони добре вичухали гніду кобилу, не кинули їй на спину найкраще сідло пана Арлана і міцно затягнули попруги. Дунк зазначив про себе, що Ек «Працює швидко і спритно, коли вже береться до справи». «Я надовго», – мовив він до хлопця, сідаючи в сідло, «а ти сиди тут, порайся у таборі. І дивися мені, щоб інші злодюшки не пхали сюди носа». «Дасте меча, щоб їх відганяти?» – запитав Ег. «Він мав сині очі», – помітив дунк. «Дуже темні, волошкові. Чомусь на лисій голові вони здавалися велетенськими». «Не дам», – відрізав дунк. «Досить з тебе і ножа. Дивись, щоб був на місці, коли я повернуся. Чуєш? Якщо обікрадеш мене і втечеш, я тебе під землею знайду. Присягаюся. Відстежу з собаками». «Ви не маєте собак», – незворушно зауважив Егг. «То позичу», – відказав Дунк. «За для тебе не пошкодую». Він повернув бестроніжку в бік луки і рушив баскою рисю, сподіваючись, що погроз буде досить, аби втримати хлопцеві злодійства. Не рахуючи одягу на плечах, обладунку в саквах і кобили під сідницями, все земне майно Дунка знаходилося у таборі. «Я дурний, що довірився хлопцеві», подумав собі Дунк. «Але ж і старий колись довірився мені. То, може, малого надіслала вишня мати, щоб я міг віддати борг? Перетинаючи поле, він почув стукіт сокир від річки, де теслі збивали перегорожі для кінного бою та високий поміст для шляхетних глядачів. Пахолки ставили ще кілька нових шатрів, а прибулі раніше лицарі відсипалися після нічної гулянки або сідали снідати. Дунк унюхав дими багать, пахощі підсмажуваного м'яса. На північ від Луки текла річка Кучерявка, галузка могутнього мандеру. За мілким бродом лежало містечко та замок. У своїх мандрах зі старим лицарем Дунк бачив чимало базарних містечок, це було гарніше за багато інших. Його чистенькі біленькі хатки, криті соломою, вабили затишком. Коли Дунк був малий, то часто думав Якби ж поселитися у такому місці, мати дах над головою, прокидатися щоранку в тих самих стінах, може, ще й поселюся. І ек теж. Всяке трапляється. Ставалися з людьми й дивніші речі. Замок Ясенбрід був вимурований з каменю у три кути. На кожному куті височіла кругла башта за вишки сажнів з п'ять, а між ними бігли товсті мури з бійницями. Над мурами за вітром майоріли жовтогарячі прапори з білим сонцем та кутником, знаком господаря замку. Стражники у жовто-гарячих із білим строях стояли коловоріт із галябардами у руках, але не так стерегли браму, як витріщалися на подорожніх і жартували з гарненькою скотаркою. Дунк натягнув повід перед бородатим коротуном, що здався йому схожим на очільника, і запитав про розпорядника забави. Е, «Це тобі до плюмера, тутешнього управителя. Ходімо, покажу». У середині двору без тронішку забрав хлопчик-стайняр. Дунг закинув побитого щита пана Арлана за плече і пішов за стражником до башти, вмурованої у кут замкової стіни. Круті кам'яні сходи вели просто на мур. «Бажаєш записати на турнір свого пана?» – запитав стражник, поки вони тупали на гору. «Бажаю записати самого себе». «Ова! Перепрошую пана лицаря!» Скидалося, що стражник глузував. Дунк не міг сказати певніше. «Он двір? Заходьте, а я піду собі вартувати!» Дунк штовхнув двері і зайшов. Управитель сидів за столом, поставленим на кобильниці, й дряпав щось пером на пергаменті. Він мав рідке сиве волосся та вузьке обличчя з гострими рисами. «Га?» – запитав управитель, піднявши очі. «Чого вам, добродію?» Дунк причинив за собою двері. «Ви управитель Плюмер?» «Я прийшов на турнір». «Записатися до забави». Плюмер зібгав губи. «Змагання, які влаштовує мій пан, призначені для лицарів». «Ви є лицарем?» Дунк кивнув, гадаючи, чи не червоніють в нього вуха. «Може, пан лицар ще й ім'я мають?» «Дунк». «На що він це ляпнув?» «Дункан». «Високий. А дозвольте спитати, пан Дункан Високий звідки?» «Звідусіль. Я з п'яти чи шести років служив за зброєносця панові Арлану, лицареві з грошодубу. Ось його щит. Він показав щита у правителеві. Мій лицар їхав на турнір, але застудився і помер. Тепер я його заступаю. Він висвятив мене перед смертю своїм власним мечем». Дунк видобув меча півторака і поклав між ними на грубому дерев'яному столі. Розпорядник забави вшанував клинок побіжним поглядом. «Так, це меч, немає сумніву. На жаль, я ніколи не чув про вашого Арлана з грошодубу. То, кажете, служили в нього зброєносцем?» «Пан Арлан завжди казав, що хоче зробити з мене такого ж лицаря, як він сам. Коли він помирав, то наказав мені подати меча і стати на коліно. Торкнувся мого правого плеча, потім лівого, проказав належні слова, і коли я підвівся, оголосив мене лицарем. Гм, <плюмер>, плюмер почухав носа. Дійсно, будь-який лицар може висвітити іншу людину в лицарі. Хоча зазвичай лицар спершу має відстояти всеношну і отримати помазання від Септона, а вже тоді скласти обітниці. «Чи був хто свідком вашого висвячення?» «Тільки вівчарик, що співав на кущі Терену». Я чув його, поки старий пан проказував слова. Він заповів мені бути добрим та гідним лицарем, шанувати святу седмицю, захищати слабких та невинних, вірно служити своєму панові, боронити державу силою зброї. Я присягнувся, що так і чинитиму. «Еге ж!» Дунк помітив? що плюмер досі не зізволив назвати його паном. Однак маю спитати поради в пана-господаря Ясенброду. Чи ваш покійний хазяїн, або ви самі відомі комусь із шляхетного товариства, що зібралося на цьому полі?» Дунк подумав хвильку. «Здається, я бачив шатро з прапором дому Дондаріона. Чорне поле, лілова блискавка. Чи не так?» «Саме так. То шатро пана Манферда який належить до цього дому. Пан Арлан служив його вельможному батьку у Дорні три роки тому. Пан Манфред має мене згадати. То раджу піти до нього. Якщо він погодиться за вас ручитися, назавтра приводьте його сюди о цій годині. Як скажете, пане управителю? Дунк вклонився і рушив до дверей. Пане Дункане, покликав його управитель. Дунк обернувся. Чи відомо вам? запитав управитель, що переможені на герці мають віддати зброю, обладунок та коня переможцеві, або ж викупити їх назад. Відомо. Чи маєте ви гроші для викупу? Ось тепер вуха напевне зачервонілися. Викуп не знадобиться, відповів він, подумки молячись, щоб не наврочити. Та й потрібна ж усього одна перемога. Якщо виграю перший двобій матиму обладунок і коня переможеного, а тоді спробую щастя ще раз. Він повільно зійшов сходами, мимоволі відтягуючи наступну справу. А на дворі вхопив за комір першого ж хлопчика зі стайні «Маю справу до конюшого пана Ясенбродського. То я вам його знайду». Всередині стайні було прохолодно і темно. Баский сірий огер у одній загороді вишкірив на дунка зуби, а безстроніжка тихенько пирхнула і тиснулася носом йому в долоню. Гарна, дівчинко моя, пробурмотів він до неї. Старий завжди казав, що лицареві не слід припадати до своїх коней душею, бо ж під ним вони помирають без числа. Але сам не надто тримався власної поради. Дунк згадав, як старий бувало, Віддавав останній мідяк за яблуко для старого каштана, за торбу і в сад для безтроніжки або грома. На кобилці їздив сам пан Арлан. Вона пронесла його на собі невтомно тисячі верст через усе семицарство. Дунк почувався так, наче зраджує старого друга. Але що мусив робити? За старого каштана багато срібла не вторгуєш, а грім мав нести його у бій. Конюший з'явився не одразу. Поки Дунк чекав, з мурів засурмили. У дворищі почулися голоси. З цікавості він поїв бестроніжку до дверей стайні, аби побачити, що там діється. До брами саме в'їжджав великий загін лицарів та кінних стрільців. Загалом щонайменше сотня. Деякі мали під собою найкращих коней, яких Дунк бачив за життя. Мабуть, приїхав якийсь вельможний князь. Дунк ухопив за руку стайниченка, що пробігав мимо. Чий то почет? Хлопчик зиркнув на нього, мов на дурника. Чи ви корогви не бачите? А тоді вивернувся і втік. Корогви. Повернувши голову, Дунк побачив, як порив вітру роздув червоне шовкове полотно на високому держалні. На прапорі розгорнув крила та дихнув кривавим вогнем лютий триголовий дракон Дому Таргарієн. Захорунжого правив ставний лицар у білому лускатому обладунку, викладеному золотом, і білосніжному корзні, що стрименіло з плечей. Окрім нього, ще двоє вершників були озброєні та вдягнені у біле з голови до ніг. «Ой, леле, Це ж лицарі короли гвардії під королівським прапором!» Не диво, що назустріч їм із дверей великої замкової кам'яниці вибіг сам господар Ясенброду разом із синами, а слідом і красна діва, невеличке дівчисько із солом'яним волоссям та круглим рожевим личком. «Та ну!» – подумав Дунк. «Не така вже вона і красна. Де їй рівнятися з Дорнійською лялькаркою? Гей, хлопе! Кидай ту шкапу і подбай про мого коня!» Перед стайнею зіскочив додолу один із вершників. «Це ж він до мене», – раптом усвідомив Дунк. «Я не служу при стайнімось, пане». «Чого? Кебети бракує?» Панич мав на собі чорного кунтуша з облямівкою кармазинового єдвабу, а під ним сяє в червінню та золотом яскравий, мов вогонь жупан. Тонкий та стрункий – не наче клинок. Панич на вид був одного віку з Дунком хоча зростом значно поступався. Кучері сріблясто-золотого волосся розсипалися навколо обличчя, бундючного та погордливого, мов би різьбленого з каменю. Високе чоло, гострі вилиці, прямий ніс, бліда гладка шкіра без найменшої вади. Очі були темно-волошкові. Якщо не здатен впоратися з конем, то принеси вина та приведи гарну дівку. Я... Неслужник, перепрошую пана, маю честь бути лицарем. Сумні часи, жалюгідні лицарі, пирхнув принцик, але тут до нього підскочив один з хлопчиків при стайні. Він обернувся віддати повід гарної гнідої кобили і забув про Дунка за одну мить. З полегшенням Дунк відступив у глиб стайні, аби дочекатися конюшого, бо почувався непевно навіть коло шатрів вельможних панів не те, що балакаючи з принцами. А молодий красунчик був принцом. Дунк не мав про це жодних сумнівів. У Таргарінах текла кров загиблої Валірії, що лежала далеко за морями. Їхнє сріблясто-золоте волосся та волошкові очі вирізняли їх серед людей нижчого роду. Дунк вирішив, що для кронпринца Бейлора той замолодий. Мабуть, це один із його синів – Валар – якого кликали молодший кронпринц, щоб відрізнити від батька, або ж Матарис, ще молодший кронпринц, як колись назвав його блазень старого князя Лебедина. Були ще й інші принци, брати у перших Валарові і Матарисові. Ласкавий король Даерон мав чотирьох дорослих синів, і троє з них уже мали власних. За часів його батька рід драконовладців мало не вимер. Але тепер у народі казали, що Дайрон II та його сини убезпечили спадкоємність престолу на всі часи. «Гей, чоловіче, що ти питав про мене?» Різкий зверхній голос належав конюшому Ясенбродського замку. Огрядна пика буряковіла над коміром шовтогарячої Ліберії. «Чого тобі треба? Я не маю зайвого часу. Хочу продати цю кобилу». Швидко перебив Дунк, поки конюший не вигнав його геть. Кобила добра, на ходу легка. Кажу тобі, не маю часу. Без він хіба що мимохідь окинув оком. Моєму панові такого добра не треба. Може, від Генлі отримаєш якого срібняка. На цьому він обірвав розмову і зібрався піти. Дякую, пане, поспіхом мовив дунк, перш ніж той зник з очей. Скажіть, пане, а король приїхав? Конюший зареготав. Та ні. «Дякувати Богу! Досить з нас і нашестя принців! Де я їм знайду стаєнь на увесь їхній табун? Ахуражу!» І він нарешті пішов геть, лаючись на своїх стайнерів. Поки Дунк вибирався зі стаєнь, господар Ясенброду вже провів своїх ясновельможних гостей до палат. Але двоє лицарів короли гвардії у білих обладунках та корзнах залишилися у дворі, балакаючи з сотником замкової варти. Дунк зупинився біля них. «Вітаю, вельможне панство!» «Я – лицар Дункан Високий. Перепрошую, шановне товариство!» «Наші вітання, пане Дункане!» – відповів вищий з білих лицарів. «Я, з вашої ласки, Роланд Кракегол, а це – мій присяжний брат Донел Сутіндолу». Семеро захисників корони – лицарі короли гвардії, вважалися найліпшими воїнами семицарства поступаючись славою, хіба що кронпринцеві Байлору Спесолому. То ви теж виїдете на чесне поле?» – схвилювався дунк. «Не личить нам боротися проти тих, кого ми присяглися захищати», – відповів пан Донел, вогняно рудий волоссям і бородою. «Принц Валар має честь виступати одним із поборників пан Нез'ясенброду», – пояснив пан Роланд а двоє з його братів уперших кидають поборникам виклик. Решта з нас приїхали тільки дивитися на забаву. З полегшенням Дунк подякував білим лицарям за ласку і виїхав замковою брамою, щоб не натрапити ще на якогось принца. Ого, аж три принцових синки! Крутилися в голові Дунка, поки він трусив вуличками містечка Ясенбрід. Принц Валар був старшим сином принца Бейлора. Другим у черзі спадкоємців Залізного престолу. Дунк не знав достеменно, чи успадкував син щось із уславленої майстерності свого батька в бою зі списом та мечем. Про інших принців-таргарієнів він знав іще менше. Що робити, якщо доведеться битися проти принца? Чи мені взагалі дозволять кинути виклик такій високій особі? Відповідей на свої запитання він не мав. Старий лицар? Полюбляв називати Дунка тупішим від замкового кута, і зараз його мучило відчуття, що той таки мав рацію. Добродіюві Генлі відразу сподобалася Бестроніжка. Але дізнавшись, що Дунк хоче її продати, хазяїн Стаянь почав бачити в ній самі вади, і, зрештою, запропонував ціну в три сотні срібних олик.